Панораму своїх стосунків із жінками я розгорнув для вашої королівської милості попереднього разу. Тепер про мої стосунки з КГБ. Сподіваюся, ваша блакитності, що ви бодай трохи знаєте про цю інституцію. Якщо ні, то складете собі певне уявлення з моєї дальшої розповіді. Справа бо в тому, що в мою біографію закладено бомбу з дії. Я можу навіть померти, у що майже не вірю, але вона все одно колись вибухне. Радісно і святково ж буде першому ліпшому історикові літератури знайти якогось чудового дня в одному зі щойно розсекречених архівів дещо про мене. І про мене теж. Бо не я там перший, не я останній. Про існування такої фірми, як КГБ, кожен громадянин нашої веселої імперії довідується у досить ранньому віці. Я, пригадую, вперше почув цю назву десь у 6 або 7 років. Чомусь назавжди зберіг у пам'яті первісне дитяче відчуття того слова. Щось таке розпусне, слизьке, гвалтовне, щось дуже схоже на йобана в рот. Один з висловів, який в тому віці досить інтенсивно запаковувало в мій лексичний апарат рідне подвір'я. Але це все лірика, ваша королівська милосте, необов'язкова пауза перед виголошенням головного з роками довідуємося чимраз більше про світ, про своє можливе місце в ньому. Ось, наприклад, я від 17 років до 22, цебто у студентські свої літа. Поетном-конформіст, прихильник чистого мистецтва, шанувальник старого малярства і найновішої рок-музики, частково захоплений індуїзмом у викладі Рамачараки, потім перше наближення до християнства, словом, досить традиційний варіант шукань і хитань, богемної молоді у присмерках імперії кінця 70-х, початку 80-х, підкреслював при будь-якій нагоді свою невіру в насаджений згори суспільний лад, в якісь там комуністичні ідеали. Тепер можете всміхатися, ваша вічносте, а тоді це справді було предметом для небезпечних дискусій. Разом із тим я увесь час прагнув віднайти певні точки злагоди з дійсністю. Шукав якусь особисту нішу, себто спосіб залишатися незаплямованим у навколишньому океані гімна. Перелік авторитетів і символів віри для мене тогочасного теж досить традиційний і промовистий. Рільке, Гессе, Маркес, Борхес, тоді зненацька Володимир Соловйов. Ось це мій тодішній світ, загалом чистий, цнутливий аж гидко, моє окреслене коло, а десь там, назовні, нишпорить КГБ, когось обшукує, обнюхує арештовує, висилає, депортує, але я в такі забави не граюся. Надто все це вузько для мене, вихованого і вибуялого на ведах та барокових концертах, на фільмах Тарковського і поезіях Аполінера. І що зрештою з того, що мій далекий дід був колись комендантом повітової української поліції, а згодом дивізійником і загинув на полі битви ще в 44-му. Мій дід, той самий підхорунжий Уга, вже з 18-го року, коли йому, власне, ще й 18-ти не було. Але я існував у своєму колі, а КГБ ходило десь поза ним. Зрідка накочувалася якась хвиля, немов попередження. Легеньке посіпування далеко вперед відпущеного налигача. Перший дзвінок у театрі підлоти перед ганебною виставою. Ось вигнали з інституту мого знайомого художника, бо заявив на іспиті, що не читав, і читати не збирається проєкту нової Конституції. Ось інший знайомий художник кидає все на світі і опиняється чомусь аж у Талліні, так ніби там уже за кордон. А ось офіційні глухі двері на четвертому поверсі інституту з нічим не промовистою табличкою «Первий відділ». Кажуть, ніби за тими дверима кожен із нас лежить у своїй персональній течці, зовсім прозорий з усіма даними, такими необхідними для імперії. Там про нас знають навіть те, чого ми самі про себе не знаємо. Ось іще кілька років минає. Щось там хтось безперечно про мене нотував. На роботі по закінченні інституту, війську, Звіська повертаюся вже з кількома вдалими публікаціями. Вже мене знають як поета, вже моя книжка скоро побачить світ. І тут уже чую їхнє близьке, настирливе дихання. Сигнали вже не просто сигнали, дзвінок уже не просто дзвінок, а два дзвінки. У видавництві, де готується моя перша книжка, редактор упівголоса натякає, що мною цікавилися. Збирали про мене довідки, аби я мав на увазі, бо всіляке трапляється. За якісь два місяці – перше побачення. Не з дівчиною, певна річ. З двома у цивільному. Банальний виклик до військомату. Це слово мусите знати ваша мужність І годинна розмова в зачиненому зсередини класі цивільної оборони. Суть розмови стара як світ. Спокушання. Чи не хотіли б ви, Отто Вільгельмовичу, допомагати нам у нелегкій нашій роботі? Не хотів би, дякую, за довіру. Чому? Дозволите поцікавитися. Бо не той у мене не, характер, та й деякі погляди не збігаються. Які це такі погляди? Ну, релігійні, наприклад. Але ж ви патріот? Хм, ну, патріот, звичайно. Якщо ви справжній патріот, то повинні нам допомагати. Ні, вибачте. Я краще буду свою справу робити, як патріот. А ви займаєтеся своєю. Успіхів. Не думали ми, що ви такий байдужий до своєї батьківщини, Отто Вільгельмовичу. Що ж, ми зробимо щодо вас неминучі висновки. Робіть. Це ваше право. Вам за це гроші платять, що ви робите висновки. Книжку мені вони того разу не зупинили, а я найбільше боявся саме цього. Тож був дуже щасливий, коли вона вийшла. Та виявляється, гра лишень починалась, а я, дурний, уже вважав її закінченою, мало того, виграною. Навіть вирішив бути шляхетним і суворо дотримуватися джентльменських правил. Тож нікому на світі не висповідався у першому своєму побаченні. Думав, що й останньому. А вони тим часом працювали. Копали вглиб, проробляли версії, перебирали варіанти, робили запити до Києва, Москви, Праги, Кракова, Відня, турбували резидентів в Америці, прочитали мою книжку, проаналізували. Так минуло більше року. І от уже всі три дзвінки пролунали. І знову банальний виклик до згаданого військомату. А мушу при цьому зауважити, що рік уже 86-й, і московська верхівка вже щось там планує демократизувати і пом'якшувати, але Держбезпека ще цього всерйоз не сприймає, а навпаки розцінює як натяг згори на нову активізацію. Реамовляв знову йти в наступ по всьому ідеологічному е е фронту. Цього разу, щодо моєї скромної і направдива політичної особи, було вигадано цілий план. Гнучкий і багатоступеневий. Така собі стрілянина з гармат по гробцеві. У військоматі в тому самому класі зустрів мене ще один цивіляк, уже інший. Почав з розхвалювань моєї книжки. Дружині його, хе-хе, мовляв, дуже подобається. Хоч сам він на поезії розуміється не надто, але дружині своїй довіряє в її літературних смаках. Тоді запропонував мені прочитати в рукописі твори кількох інших поетів, маловідомих, а потім у письмовій формі зробити для нього щось на кшталт рецензії. «Чи володіють ці люди талантом?» Чи можна вважати дані рукописи поезією? Чи несуть вони в собі якийсь позитивний, здоровий зміст? І витягає зі своєї теки якісь загальні зошити. Ні, кажу, сховайте назад. Я таким не займаюся. Я поета, не рецензент, кажу. Теорію літератури знаю вкрай слабо. Окситонну риму від парокситонної відрізнити не можу. А ви... Не з точки зору теорії, Отто Вільгельмовичу, а так от від душі, по-простому, як відчуваєте? Ні, кажу, не вийде. Душа – це велика таємниця. Даремно ви, Отто Вільгельмовичу, даремно. Ну та нічого. З опалу великі справи не робляться. Давайте за тиждень знову зустрінемося. Спокійненько собі все обміркуєте, теоретичні знання поглибите. Тільки цю похмуру будівлю з протигазом вже забудьмо. Зустрінемося краще, ну, е, наприклад, ну, під фірмою меблі, геш? І ще одне. Суто по-дружньому, прошу вас і благаю, щоб нікому ні слова. Специфіка така, розумієте? Чому, спитаєте мене, ваша королівська справедливість? Чому, сучий пішов пішовте до нього за тиждень? Невже не міг плюнути драню на всі їхні інтриги, зневажити це брудне копушіння і не прийти? Я ж не кажу кинути в них бомбу, чи застрелити їхнього генерала, чи створити таємну організацію. Ні, не кажу і не вимагаю. Але ж не прийти на оте підле побачення, ти, лайдаку, міг? Міг, ваша милости, міг і не прийти. Але я міркував, що таким чином і викажу свій страх, свою слабкість. Не уникати двобою, а йти йому назустріч, от як я вирішив. А страх перед ними все одно був. Містичний страх перед найгрізнішою силою імперії. Силою таємною і безжальною, професійною і озброєною. Тож за тиждень сідаємо ми з ним, зачинивши двері, у якихось апартаментах фірми меблі. Ну чому саме там? Хто дав їм ключі? Кого і чим вони там завербували? Куримо, розмовляємо. П'ять годин триває це побачення. Я воюю, мов лев. Аж сам собі дивуюся і милуюся собою збоку, як гідно, мудро і порядно тримаюся. А він прикупив собі вже нові карти проти мене. Витягає на світ Божий листа. Анонімну епістолу, друковану на машинці, послання, як кажуть, з безлічу граматичних і стилістичних недоліків, адресоване самому першому секретареві обкому. І в цьому листі стурбовані громадяни обурюються з того приводу, що синки і внуки фашистських посіпак українських поліцаїв живуть собі в нашій надміру гуманній радянській державі і в хуй не дують, а один із них, онук відомого злочинця поліційного коменданта фон Еф, навіть письменником зробився і вже йому якусь там ворожу книжку в Києві навіть видали. «Де ж справедливість на цьому світі?» – запитували в кінці листа стурбовані громадяни, діти і внуки комуністичних підпільників. «Уявляєте, Отто Вільгельмовичу, каже мені мій новий приятель, – що було б, якби мої люди в обкомі партії та не перехопили цю мерзоту своєчасно? І якби трапила вона до рук нашому дебільному першому секретареві? А той спустив би її вниз якомусь засраному інструкторові, котрий з дня на день штани протирає і тільки мріє, аби задавити, знищити, розтоптати щонебудь талановите і справжнє, як ви, наприклад. Не уявляєте? А от що було б Отто Вільгельмовичу. Спершу, вдарили б вони вас статтею в обласній газетці. Скандал? Внук військового злочинця з руками лікті у крові невинних радянських людей. З роботи б вас пішли. Про наступні книжки навіть мріяти не довелося б. Почали б ви перебиватися в нестатках, окутаний вселюдською зневагою і ненавистю. Можливо, що пиячили б. І тут Отто Вільгельмовичу. Тут виникли б на вашому шляху інші діячі. Благодійники, куплені вже давно іноземними спецслужбами, і завербували б вас, ображеного на радянську владу, незважаючи на те, що ви патріот. Страшно мені про це думати, Отто Вільгельмовичу, але слава Богу, перехопили мої вірні хлопці оцей пасквіль, і тепер я вам обіцяю, ми знайдемо і покараємо ту паскуду, котра це писала. Честю своєю офіцерською присягаю. Тільки для цього мусимо бути разом, Отто Вільгельмовичу. Мусимо один одному помагати. Вони в мене ще дізнаються, що таке талановитим поетам шкодити усій нашій культурі багатостраждальній. Дайте вашу руку, Отто Вільгельмовичу, дорогий. Дякую, кажу, друже мій у незримих погонах, що ви перехопили цю мерзоту, хоч не відкидаю і такої можливості, що була вона вами ж і набазграна. Але оскільки я надто високої думки про наші доблесні органи, аби припустити, що вони можуть займатися таким примітивним, брутальним таким шантажем, то прошу не розчаровувати мене і, прийнявши сердечну мою подяку, відпустити мене з Богом займатися своїми справами. Тяжко зітхнув мій розгублений покровитель і каже «Зачекайте ще хоч із чверть годинки, Отто Вільгельмовичу. Все одно ми з вами вже прірву часу тут, протрендикали, а я лише подзвоню до генерала, доповім про наслідки нашої з вами бесіди. І чого б не піти мені в цю мить, твердо наполігши на своєму, ні, мовляв, не маю вже часу і край». Наговорилися вже по саму зав'язку, накурилися, гаплик, до побачення. Ні, клята вихованість і надмірна делікатність завадили. Щиро кажучи, навіть шкода його було трохи. Так тяжко наробився бідака і пшик з того вийшов. А жаліти їх, виявляється, не можна, ваша милосте. Бо за чверть годинки вихором виривається другий, удвічі більший і дуже агресивний. Це, як я потім собі оцінив, був наочно застосований банальний поліційний прийом з двома начальниками. Один добрий, другий злий. Гра на контрастах. Так от, другий переходить у навальну атаку. «Кров вашого діда, військового злочинця», – каже, вирує, – «і кипить у ваших жилах, молодий чоловіче». «Бачу, що ворог ви нашій владі, прихований до пори ворог, а з ворогами не церемоняться». Готуйтеся до великих і крутих неприємностей. Я особисто організую статтю з передруком по всій республіці про криваві злодіяння вашого діда. Тоді ще одну статтю про антирадянський за суттю своєю зміст вашої книжки. До речі, я чув, що у вас там зараз якийсь рукопис у видавництві лежить. Можете їхати до Києва і забирати. Не вийде ваш рукопис. Останнє запитую, будете нам допомагати чи ні? «Доннер Веттер!» Щодо мого діда кажу, то не все так достеменно мені про нього відомо. Але знаю з окремих родинних спогадів, що на поліційній своїй посаді він більше добра зробив, аніж ваші НКВДські ські попередники і наставники на своїх постах. Що багатьох від вивезення до Німеччини чи навіть від розстрілів порятував, за що мав постійні зіткнення і конфлікти з німецькою окупаційною владою. Бо він вояк був, солдат, а не жандарм, як тут деякі. Щодо антирадянського змісту книжки моєї, то хотів би я почитати того літературознавця, котрий його доведе. Самому цікаво. А до Києва по рукопис їхати не збираюся, бо мені його все одно поштою та вашим наказом пришлють. Щодо всього іншого, то робіть, як знаєте. Рубайте мою голову. Але стукачем я вашим не буду. «Стукачі, – каже той перший, лагідний, – це не в нашій компетенції. Це лягаві зі стукачами працюють. І як ви, от, Вільгельмовичу, тільки подумати про нас таке могли, у нас не стукачі, у нас люди, які добровільно допомагають. Інженери, лікарі, доценти вузів, художники, архітектори, історики, є й письменники». Усі вони патріоти, але менше з тим. Є в мене одна пропозиція. Давайте знову за тиждень зустрінемося. Чого нам гарячкувати, злоститися? Спокійно про все поміркуйте. Оцініть перспективу, зважте всі за, всі проти. честі, ну не хотілося б вам життя поламати, отто Вільгельмович. І мені ви симпатичний, каже другий, що теж полагіднішово. Ми ж у випадку війни все одно разом в атаку ходитимемо, правда ж, Отто Вільгельмовичу? Батьківщина в нас одна, ділити нам нічого. Я подумки на це розреготався, але як тут піти, хряпнувши дверима? Звичайно, вихованість і делікатність над усе. Добре, кажу. За тиждень то за тиждень, але твердо знаю, що рішення свого не зміню. Хіба що собі про поезію поговоримо про силаботоніку і верлібри, і про дактилічні рими. Та й пішов, а вони там удвох лишилися. І виявилося, що даремно я їм той тиждень подарував ваша сійливості. Бо якщо я протягом того тижня тільки і намагався, щоб про все забути і не думати, споживаючи всілякі міцні алкоголі, то вони, склавши руки, не сиділи. Аналізували, шукали, вивчали. Певні факти узагальнювали. І нову карту прикупили. Непобивану карту. Але почалося все по-старому. Ті самі меблі, той самий перший. Куримо, варнякаємо. Він почав якісь фантастично солодкі перспективи змальовувати. Як їздити му по закордонах на поетичні фестивалі. Як вони мені окреме помешкання пристарають. Як у Канаді та Штатах мої книги видаватимуть, бо в них, виявляється, там свої з понтом українські видавництва є. Словом, дольча Віта. Я ж на це відповідав, що мені такі ситуації з життєвої практики відомі. Коли хлопець хоче дівку молоду шпокнути, він їй чого тільки не наобіцяє, а потім зробить своє по півночі під кущем. І бувай здорова. Чорноброва. Тоді знову вривається з блискавицями другий. І якого ми хріна лисого кричить? На цього шмаркача стільки часу тратимо. Подумаєш, суперзірка поетична. Ти мені краще скажи, як твоєї мами дівоче прізвище. Так і отак от відповідаю. Так ось тобі твій другий дід, мамин батько, теж військовий злочинець, у каральних операціях брав участь, і живий, здоровий, досі ще живий, і в гостях ти у нього двічі на місяць буваєш, вражепоріддя. А тоді фотографія на стіл перед мої очі, а там другий мій дід, молодий, тридцятилітній, в якійсь уніформі, дивізійна, мабуть. «Що яблуко від яблуні?» – тріумфує другий. «Відвисла щелепа!» «Так от, суперзірко наша дорогенька, завтра ж тво дідуся коханого заметемо! Справа є, свідки є, суд буде! Скільки йому років, кажеш?» «Сімдесят чотири!» «Міг би ще потоптати рясту, звичайно, але через упертого внука вишку заробить. Селяві!» «І тут уперше?» «Не знайшовся я, ваша милосте, що сказати!» Лишень уявив собі судову залу, маму в чорному одязі, почув чийсь механічний голос, вирок приведений у виконання. І своє довге, довге життя, з вічною провиною в грудях. Давайте кажу, папір. Вони замалим не танцювали, хоч зовні були стримані. А я написав найганебніший у житті диктант про те, що добровільно зобов'язуюся допомагати, що з метою конспірації буду відгукуватись на прізвисько «Може, Рембо?» – пропонує перший, бо я, дурень, перед тим йому про своїх улюблених поетів розповідав. «Ні», – відповідаю, – «не смію поганити великого імені, не хочу». «То, може, Артур?» – підказує другий. Десь прочув Собацюра, що Римбо Артюром звався. Хай вам буде Артур. Так і намалював. Що ж, зітхнув із полегкістю другий. Вітаю! Вітаю, Отто Вільгельмовичу! Нарешті ви вчинок здійснили. Розумний і правильний гуманний крок. Хай живе собі ваш дідусь дорогенький. Потрібен він нам тепер сто років. Працювати надалі будете з ним? – киває на першого. – Мене ви не знаєте. Головне для вас – звикнути і заспокоїтись. Адже віднині ваше життя стає і багатшим, і цікавішим. Пам'ятайте, не ви перший, не ви останній. Робота в нас така. На цьому ми розійшлися, хоча перед тим я від першого отримав ще деякі технічні настанови. Якщо, наприклад, зауважу на своїй поштовій скринці у лівому верхньому кутику маленький кридяний кружечок, як ото от діти іноді малюють, то це означає, що нам треба зустрітися. Я тоді повинен до нього потелефонувати і, не називаючи свого прізвища, та й взагалі будь-чи його прізвища, домовитися про зустріч у певному місці. Але, Отто Вільгельмовичу, не журіться так тяжко. Зустрічатися будемо зрідка, раз на три місяці що найбільше. А щодо всього іншого, то будьте собі вільним, творіть поезії, слухайте музику, до речі, можемо гарні західні записи для вас дістати. Їдьте на відпочинок, словом, жить, і насолоджуйтеся. І пам'ятайте, що віднині ви під нашим постійним захистом. І. Дотримання суворої таємниці, бо інакше строку давності в нас нема. Але про це не будемо. Звичайно, ваша королівська милосте, що я й доби не витримав цього пекла пекельного. Мені здавалося, що звідусіль за мною стежать, підслуховують з телефонів та вентиляційних люків, ставлять під моїми вікнами підозрілі машини зі спеціальним устаткуванням. Тільки тоді і почалося. Бо ще й напівслов'я, нікого не зрадивши, нічого ще не заподіявши нікому, я вже почував себе юдою, бачив навіть усохле гілля того дерева, що на ньому безумовно повішуся. Скриготав зубами, як душа пекельна, і лікті кусав. І ніякого шляху не бачив перед собою. І вже наступного дня порушив їхні умови. Поїхав до найближчого товариша. І пішли ми з ним далеко у поле, і там я висповідався в усьому, що зі мною протягом останніх тижнів відбулося. Підозрілі волошки з страви, наче мікрофони. У кроні карачкуватої черешні, здається, було сховано радар. Петро, мій товариш, спохмурнів, коли я все йому до кінця виповів, подумав трохи і сказав таке. Чого ти не прийшов раніше, коли вони ще лише крутили тебе? Я б тобі все пояснив, порадив би, як бути. Щось би ми з того вишукали. Існує одне золоте правило для всіх нас. Не підписувати жодного з їхніх паперів. Що б там не було, не підписувати. З дідом вони просто блефувати могли. Треба було грати в абанк. Але тепер уже пізно ти підписав. Проте немає міста без дверей. Тягни час, дури їх. Роби так, аби бути для них нецікавим. Зосередься на собі, уникай нових зв'язків і пиши такі вірші, які все виправдають. Пияч. Але не втрачай голови, вони воліють не мати справи з пияками, це для них ризиковано. Мене якийсь час, і вони відчепляться, побачивши, що з цієї корови молока не буде. Петро світився, наче апостол. І вечоріло в полі, і сонце лягало спати, і тоді осягнув я ваша милосте, що вони завжди користуються нашою роз'єднаністю. Але от подолав я її, висповідався, і я вже не сам тепер. Кілька разів з'являвся відтоді малий кридяний кружечок на моїй поштовій скринці. Хто малював його? Хотів би я знати. Двірничка? Поштарка? Хтось із сусідів? Чи сам ангел-охоронець у незримих погонах з майорською зіркою? Коли він це робив? О півночі, коли виходять на нічне чергування привиди? Чи з третіми півнями, коли вся бісівська гвардія западає під землю? Кілька разів зустрічалися ми на певній конспіративній хаті. Курили, я говорив про ніщо. Ні на крихту, ні на півніхтика, мимоволі навіть, не зрадив нікого і не продав. Усе бачить Бог, моя остання надія, і хай Він судить мене. Жодного паперу не писав для них більше, хоч як не тисне мене мій візаві. Піячів тоді справді багато, але то вже моя приватна справа. Витверезники були моїм політичним притулком. Тим часом імперія починала тріщати. Здається, під час третьої з таких зустрічей я твердо зажадав від нього повного розриву стосунків. Я сказав, аби він влаштував мені зустріч з їхнім генералом, якому я все викажу про той мерзенний шантаж. Пообіцяв, що звернувся до преси. Так. Тепер я загрожував пресою. До Києва, до Москви, бо існує межа всьому, і я зараз стою на ній. Він таки, здається, перебздів, бо тільки розвів руками і сказав, що зведе мене з генералом але обіцянки не виконав і надовго зник. Тепер я шукав його, телефонував, щоб наполягти, але він посилався на якісь тривалі відрядження. Він ховався від мене. По вулиці ходив з піднятим коміром плаща і в капелюсі, низько насунутому на очі. І тільки через рік, у літку 88-го, без кружечка, а просто так і по-людськи, він сам потелефонував до мене, аби домовитися про зустріч. «Підведемо риску», – сказав. Наступного дня, нікуди не заходячи, в одній з бічних вуличок, він повідомив мене, що надалі наші стосунки припиняються. Я можу вважати себе вільним від усіх зобов'язань, крім одного, щодо збереження в таємниці нашої невдалої спроби, як він це назвав, працювати разом. Це останнє зобов'язання я, ваша милости, урочисто порушую зараз, пишучи цього листа. Я розголошую цю таємницю. Амінь. Не винен я ані перед ким. Дідові своєму віднедавна вже небіжчикові не сказав ані слова, хоч він, бідолаха, певно відчував від них якусь загрозу і дуже хотів мене бачити перед смертю. Я, одначе, встиг лише на похорон. Винен я перед собою що приходив на їхні виклики, що подавав їм руку з безмежної вихованості, вважаючи зрештою також людьми, хоч і скаліченими, що написав той папір, котрий і досі там, в їхніх архівах, жовкне, блякне, тліє, але він є, доказ моєї слабкості, свідок сум'яття душевного і розгубленості, підписаний дурнувато претензійним і ненависним відтоді для мене іменем. Ось така в мене сповідь у многогрішного, королю мій, тільки перед вами хочу прощення просити.